قران محترم واریدونکو د مولانا زین الله سه د دوره تفسیر قران د اصول دا 461 چې کو مسجد امیر ماویا محله حټک سول ډیر کې و 2008 کې شوه د دې د میلاد پته هسه ته ی شاو د توحید سنت 61 ان سیډیز مارکاز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین چوک جنگیر روډ ثوابي پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 انتا العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری و یسّر لی امری و احل من لسانی یفقهوا قولی مونږ دا قران د دکلي د پوهه د فارا اصول مبادی بیانول داغینا فضیلت د دا قران عظمت د قران تعریف د قران اسما د قران او حکمت د نزول دا قران موجود دا قران هغه بیان شوه موږ او تاسو ذکر لا قران کریم لولو او دا غي پاياتونو کې سوچ او تدبر کوو موږ او تاسو به هغه آیات کې ګورو چې په دې آیات کې څه بیان شې ودي کل کلا کلا قراني کریم کې پر ډیرو آیاتونو کې الله تبارک وتعالى رد دا شرک کړي وي نو اول دا شرک پیژند او چې دا شرک څه توي د لوګت په اعتبار سره د شرک مانا دا شراکت او حصه‌داري د شرک مانا شراکت او حصه‌داري شرک پلغت کے برخداری حصداری شراکت تویہ او پدی مانے سرم پا قرآن کریم کے استعمال شویدے شرک پلغت کے حصداری شراکت برخداری تویہ پدی مانے سرم پا کریم کے استعمال شوی شویدے لکه صورت النساء آیت نمبر 12 سورت النساء 12 نمبر آیات اوګه د آیات دی دغه اخیری څه په یوه لفظ د شرک او د شراکت او د برخدارې سره مستعملې سورة النیسا صلورم فارا دو لسم نمبر آیات دا آیات اخیری سا فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ وَهُمْ شُرَكَاؤُوا فِي السُّلُسَ مخینا کلالا بیان را روانو یو سڑی دے اغا میرات دے یا یو خذ دا اغا میرات دا او داغه رونه دی یا خويندې دی داغي بسونه یې نو که چارتہ هغه دعوا یاد د وون زیاتو نو داري سبا یا نهي واهوم شوراکاو فیسلث دلته شوراکا اغي شریکان دی پدری میثکه دلته شوراکا جمع د شریک ځان په مان داغيم په کې دا برخه دا پدری میثکه فَهُمْ شُرَكَاهُوا فِي السَّلُسَوْا سورتِ انعام آیت نمبر ایک سو انتالیس سورتِ نمبر ایک سو انتالیس شرک لغوی مانا وقالوا ما في بطونه هذه للنعام خالصه للذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتهن بهم شركا شركا برخداران اسدار وين يكن ميتهن كبيدا بچي مدار ودي پای کی شریکان دا رسم جاهلیت رد کیا فهم پیه شرکا چکه مو خل کو اذان تحلیل او تحریم کو صورت التواح ایت نمبر 32 صورت التواح ایت نمبر 32 پاڑا سمه پارا د شرک لوګا وی مانا نوحانی صلوات و سلام الله علی کله یو پراونته مساله بیان کا موسی علیہ السلام دعا غواړي د آیت نمبر 25 نوم پالا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخسدت به اذري واشركه في امري او زما د کار کې ما سره برخه دا روګر دی دا روړ زما ش د ما سره شیک ګ د ما سره ملګری او ګر د لوغوي نرم تونونه شته دا خو لغوي ماناوه د ش په اصلا شرک ش د ش اصطلاه مانا شاول یللہ رحمتہ اللہ, رحمت اللہ علیہ الفوزل کبیر فی اصول التفسیر کے دو مسقفہ فرمائی چې شرک دیتا وای دا اللہ تبارک وتعالى د خاص صفات او نام دالانه علاوه بلکې د تثبیت کلی شي شاول یللہ اللہ علیہ الفوزل کبیر فی اصول التفسیر ذې مسقفہ فرمائی وا شرک ان یثبتہ لغیر الله سبحانه شيئا من صفاته المختصه به اذا الله کم خاص صفات دي دا الله نه غیر ته هغه ثابتو دي ته وشرك الله رحمت الله عليه دا شرک معنا ذکر کایو چې شرک دي ته وې اذا الله تبارک وتعالى خاص صفات دا الله نه غیر ته ورکول علامہ نذیر صاحب رحمتہ اللہ علیہ رحمت فرمایل شرک دې ته وایو دا الله تبارک وتعالى صفات خاکی مخلوق ته نورانی مخلوق ته او دا رنګي ناری مخلوق ته ور کاوله دې ته وایي شرک کملایک علیهم السلام ته دا الله صفات ور که پیریانو پیر یانو ته ور کوي ته دا رنګي نیکانو ته انبیای علیهم السلام ته ور کیندل شرک دی او قران کریم کې دا شیر کرد ایک سو ایک کیس پیره شوی ده و کریم که دا شیر کرد ایک پیرې ایک کیس پیره شوی دے. دا غین چند آیتونه بتاوری بط... آ... نم... مش نمونه از خروار اگر طول آیتونه جو سڑی راڑی یا بیا پایبانی سو سورده لگی دا سری کلا آ... کلا دا چا دا غنم و ضرورتی یا دا جوار روجو و غیر آخلی دا چا ناخلی غواتل اگ کې که رابار کی دالا که او گورا یا دا سوچا که گوڑا والا چیپا که اوکا کری بیا با دا گوڑا مون پتا در خرصا که دا مون دل تا سر بطوری نمونت کرکو ورنه قرآن که دا یه اوگد مضمون دی ایک سو ایک کیس کارتا پا قرآن که رد دا شرک شوه باز آیتونا ب سورت النسا ایت نمبر 48 وګوره رد الشرك تو کریم د شرک رد پکم انداز سره کیه سورت النسا نمبر 48 سورت النسا ایت نمبر 48 سورت النساء اتصل وختم نمبر آیات ان الله لا یغفیر ان یشرک به ان الله لا یغفیر ان یشرک به سورت النساء 3م پارا اتصل وختم نمبر آیات رد شرک ان الله لا یغفیر یقیناً الله نبخی شرک او کلی شد الله سرا پدیبهانی مفتي شفي رحمۃ اللہ له تفسیر معرفت القران دوم جلد 530 کی بہترین وضاحت کرے گا ان الله لا یغفیر یقیناً الله نبخی شرک او کلی شد الله سرا و یغفیر ما دون ذلک او بغير الله اٰج سيوا وي د دې شرك نه چا له جوغوالي و من يشرك بالله چا چي شرك قد الله سرا الله سره بل زګ برخدار جوړ کو چې اللهم کولي شي کولي دي ته الله رضي ور کړیا و من يشرك بالله چا چي شرك قد الله سرا چې اللهم پغيبو پويږي او ته ملنګانم پغيبو پويږي وَمَن يُشْرِكْ بِاللّٰهِ چاچې شرک کوږه د الله سره ته به الله زممن ولونه ورکول شي اولی پیر بابان کې شي کم نه هی اه دام اولاد ورکول شي وَمَن يُشْرِكْ بِاللّٰهِ چاچې شرک کوږه د الله سره سيحت الله ورکيا تام شوم باندې شرې او او تام یا کو کوه وا تروان کړلې وَمَن يُشْرِكْ بِاللّٰهِ چاچې الله سره فَقَدْ اِفْتَرَا اِثْمَنَا زُوِيمَا وَلَا خَبَرَنَا دَا فَقَدْ اِفْتَرَا نُوِكِنَنْدَ جُوْرَكَ گُنَا لُوَيَا لوی گنای جوڑا که چاہ شرکو که امدہ سورة النساء آیت نمبر ایک سو النساء آیت نمبر ایک سو سولا, سو سولا اِنَّ اللَّهَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن كَانَ يَعْتَدِي بِسِرْبِ خَاتِمَةٍ بَدَلًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ يَقِينًا اللَّهُ نَبَخِ شِرْكُ گډی چې د الله سره وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ او بَغِيَ اللَّهُ أَعَجِزَ وَإِذَا دِينَا چاله چوغوړی چې شرک کو د الله سره د ګمراشو په ګمراهي لري سره دا حق نه آیات atque shanti di خاتمه بدللا ال تي ویری وو چې چا شیر ګوګداله سره فقديطرا اس منع ذيما دلوي ګنا جوړکا دل تويدي ګمراشو په ګمراهي لري سره زګه هغه کې خطاب د مليانو سره د پوي خلکو سره وي موږ دا پوي کس دی او دې شرکيه نو فقديطرا دې ګنا جوړي خلکو دا او چې دلته کې عامو سره خطاب دی فقط الله د ولاله لمبايدا ني ګمرا شو په ګمرا هي لري سره د حقنا سوره مايدا نمبر 72 سوره مايدا دوو یايم نمبر آیات رد شرک لقد كفر الذين سوره مايدا شپګم اپارا دعوی آیم نمبر آیات لَقَدُ وَكَفَرَ الَّذِينَا يَكِنًا كَافِرَان دِي آكَسَان اللہ یکِنًا كَافِر دِي قَالُو چِ عَغِي وَيْلَا چِ متصرِّف وَاقْدَار او اللہ چِ دی دا عیساء ابن مریم دِي گوڑا اللہ ای دا کافر دِخا چِ سوکا دولوحیت صفات عیساء ابن مریم کی گنی اللہ دا کافر دی کافر او اشرف علی تمی رحمتہ اللہ علیہ فرمایله چې خلک زمون خلاب پروپاګاندا کوي چې دا دیوبندی ہزارات دې دی په خلکو د کفر فتوی لګیو دا زمون بازي د خلکې ويرې نیم مليان نوتيو بس فتوی لګیو اشرف علی تمی رحمتہ علیہ فرمایل هم فتوی نه لګاتې ای فتوی ته الله نه لګایې هم د سرې بتاتې موږ خو سرې وایو چې الله وایو لَکِنْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ چا چا د ولویہیت سپات عیسی ابن مریم دا ور کړیو نو دا کافری دي او دا عیسی ابن مریم غو خپل تقریر داو او عبد الله ربي و ربکوم عبادتکه د الله چې زما رب او ستاسو رب دي انه هو شان داده چا چې شربو ګو الله سرا دا وړ په اودانه وی مولیا اندو دیو بسبز کیند شرک او شرک او رد شرک دا قران سو کردا دا ویه ک پدیخه رد شرک کړي انه من یشرک بالله چا چې شرک غو دا الله سره فقط او بعد دې د اختلافي مسله وی پدینه پوئغه لویل وی خلق ویو او لویل وی داوی القابات بوسر لیکلی شي او دې رد شرک وری یره دا کوم دا اختلافي مسایل دی بیان یې ودا اختلاف مسایل هر پیغمبر چې راغلی رد د شرک کړي دی او په قران کې 123 کاله ته رد شوی دی انه هو مَن یُشْرِکُ بِاللّٰهِ چا چې شرک وکړ د الله سره لیکینن حرام کو الله پد باندې جنتا جنت په حرام جو سړیا رد د شرکو کا چې خلق د شرکیه قاعده نه بچي و ما واه النار او زید دور دے او اسو دا دی او نبی ظالمانو لرا استوکم دادی سورت الحج 31 نمبر ایت وګوره رد شرک او نافع آل للہ غیر مشرکین به نافع آل للہ شی توحید توحید والا الله کونوونه فال الله کلک ش په خللا دپه د الله غیرره مشر ک نه مکیېګې شیر کوون ک د الله سره الله سرهڅوک شیکونهکر دی الله په سخ نه را کېه د خ یو خاوندي او خاوندوښ ورته لګیا ده چره تمیم خاوندي خوب چې خیرتي خو نه دا غنه دانه برداشتي اته کولی شي علام صحت حت ور کويو بای زنا نه یو یا پګاړو کې رواني یا یا راوځي شي لګي یاره علام صحت حت ور کولی شي او چپ شکو پیر واهات ملاډې له یاره ور کړی ده ا چا چې داغي خورې کولی در در داغي در درګاو الله فرمایي وَمَن يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ غَيْرُ مَاضٍ وَدِيدَ پورت ترطنر اپریوته او دې ټوکړې ټوکړې شو پتاخ ته پوهت وېرو او تښتې د لره مارغان او تحوي به هريو یاخ کته وګرځې د لره سيله په هغه مکان لری کې ته چا چې شرکو کوکو و او جدید برنا پریو او مارغان او تختو او واد دلریو تختو او, او قران کې نورم ګن آیتونه نشتا پرد د شرک باندي د شرک دوه غټ اقسام دي اقسام د شرک د شرک دوه غټ اقسام دي په دی, اقسام دا شرک دا شرک دی موضوع باندې شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه پا تقویت ال ایمان کی ڈرخ کل بحث کڑے تقویت ال ایمان دا اسماعیل شہید رحمت اللہ لے یو دی شرک اعتقادی یو دی شرک عملی دا شرک دو اقسام دی یو شرک اعتقادی بل شرک عملی شرک اعتقادی د تویا دا انسان پا کیده کې شرک را دن نشي د شرک اعتقادی څلو رخصان دي دا هر ملګری ته پیادو باندې یا دي دا کله بیا په یو آیات کې دغه شرک رد شي بیا چموږ ته پدې چې پدې آیات کې دا قسم شرک رد شوه دی پدې آیات کې دا قسم شرک رد شوه دی تم موږ وتاستوب دا آیاتونو مبهوم بیا سانی دا شرکې اعتقادي سلو رخصام دي یو شرک بیل علم یو شرک بیل علم یو شرک پی تصرفو یو شرک پی الدعا سلورم شرک پی العبادتو دا شرک اعتقادی سلور اقسام شرک پی العلم شرک پی تصرف شرک پی الدعا شرک پی العبادتو د شرکې قاضي څو اقسام دي سلوور نمبر 1 شرک په علم نمبر 2 شرک په تصرف نمبر 3 شرک په دوا نمبر 4 شرک په عبادت شرک په علم دي تاوي چې الله تبارك وتعالى نې علاوه علم غيب بل چا ثابت کړی شي شرک په علم دي تاوي که دا اللہ تبارک و نه ایلاوہ دا غیب و بل بلچہ تثابت کلیشی ایس تازانو بذکرکول دا شرک چی انسان کئی دا بیت ترتیب کئیو دا دو اول پا قیده کی شرک راشی دا دو اول پا زین کی دا راشی که دا اللہ تبارک و نه ایلاوہ دا افیر و فقیر و نبی ملائک پیریان دی پا غیب و باندی پوئیگی نوچه کلا علم غیب غیر اللہ ثابت تو قبر ولت علم غیب ثابت کو جدا خدا سے پتہ لگی تمام حالات و خبریگی کہ بعد پوی خلق تڑے حیران شی و گٹ گٹ خلق خویا خطاشی ایا بی عقیدہ دای من خدا نو جدا بی عقیدے خطاکی گی وغان کوئی بعد مدارس حالات پرغلی و ډیر س خراب شی و ولار و پیر بابا دربار تا تمدری مشران د پیر بابا دربار تا لړ موندانو جدا بردي خلق او عقيدي مونږ اله خطا شي وي دي خاص ول شي ويني يو اذا پیر بابا دربار ته لاړوอัลتيو شبکې نه استو نو مراقبه اوګه نو پدې کې پیر بابا عليه الرحمته اقادي ته حاضر شو او دا مدرسو غونډه ريجستري داغي مه ته او دا عوامو طويله د بوخاري ختم کې ویلو نو دا کې شي خطا شي وي مونږ د پروايو د خلکو په ډیره کې نه جوړنهږي ګور جو ات باندې غړ شیخ دا خبره غړېږي. مله کله رېجستري هغه ته ټوله حاضرې شوې او رېجستري ذکر راغستو د پلان کې مدرسې د پلان کې مدرسې پلان کې مدرسې په دې کې پکې دې مدرسې رېجستره مرووته. او د دې مشرته د شیاباله کار شروع وکا. او بیا ول دواګانې شروع کی. او دا مدرسې ومخ کې ترقیو دا خو کار دی. بس اکبر خوا ته داو مراقبہ کا واره خپل مدرسي حال معلومو شي آئندڅ کېږي تا ته ووي ما غره مل ګروتیک اداکاري چې یو هی وڅاروو داګه موږم کله کله پریشان شي لانتل کې نیم کار نینکار پاتې اجا مې حفصه خبر د پیرو باد در با ته روږتم چلو غيو چر مدرسه روڅو چریږي کنه چلیږي کنه چلیږي جوړي وو او قران او سنت د دې نه نه پیکړي چې دا کیدو نه ساتي ته دا به نه خو عوام دې او عوامو دا ته دعوهایا چې کوم قران ذکر کړي الله فرمای او دعونی استجبلک ما نه سوال کوي دا خبره کولو چل تم شو د مدرسې د جستریو ترامې تشوي پوې خلک ډېر حیران شي نو درنګي اول انسان کدا عقیده راشي چې دا سړی په غیب پوېږي دلار سره پته لږي یاره چې دار سره پته او ته لږي دیس کولم شيغا متصاریبي وګاڼي حاجت راوي وګني حاجت هم تر پوری شي شرک په تسرب کې مبتلا شي ورشي کله هغه واګدار او ذمہداري اوګړدو بیا وته لری نه رامد چې چیغي موي شرک په دعا کې مبتلا شي نبي عاشورم نمبر کې عبادتوم دا په نوم نه دنیا زمور بیا او شرک په اړین کوي تمون ګستازان وې کله مؤذن اذان کوي حدیث پاک کې را ان اطول اعناقا يوم القيامه المؤذنون ک قیامت پرځ به د اذان ور دنګ غړی خلولو موقام بي دا اولي کې اذان کوي پرمبه پر دیسلوط پیری ويو الله اکبر الله اکبر دې رد دا شرک اعتقادي کوي الله الوي دې پیدبار د ایلم سرا الله الوي دې پیدبار د تسرب سرا الله <اللاعا> لائق دی دبلنی الله <اللاعا> قابل د عبادت اللهم زين لوم بی رد شیر په اذان کې وکي بیا وی زګوای کومه الله اله الا الله بیا رسالت دی منی اشهد ان محمد الرسول الله چې قدرت توحید او سنت شوا ار قدرت توحید او رسالت شوا چې د شرک رد یو د رسالت اعتراف نو کو نبيارستوي هيا علی الصلا هی علی الفلا اسم سراشه چې قدر برابر شو نو بیا اخر کې الله اکبر الله اکبر بیا رد شرکو کی او لا اله الا الله نو په اذان کې هم پورا دا کېږي هغه اسلام شوی را دا وداران چې شریف په علم دی ته ویا چې الا انا الہ بل چاله علم غیب ثابت کړی شي قران کریم دا کومې مدب مستزادانو ذکر کول نو ډیر تفصیل سره هغه تفصیل سره چې مونږ ذکر کړو نو پوره ابتلاس سره بیا صرف د علم غیب دا مساله بیا ردیده بیانول سو اندازونه وی پدې کې یو د مناظرانه انداز سره دی بیان دی هغه بیا مونږ ترتالهمل کې په درس کې ذکر کاوه چې دې کې پتو زمون داوست دا وسره چې مخلک علم غیب د الله نه الیاو پیرو فقیرو پیغمبر لسلام دی دا وسره مونږ توېडून بیخ په نه دعوت دا ولیکا تته پیغمبر په غیب ووئی دا پیغمبر پیدایشی په غیب وویدو تر ته راستو الله علم غیب ور کړی واي دا قران ننزل نه مخ کې ور کړی کورسته که په وخت دا مرګ کې ور کړی کورسته د مرګ نه ور کړی دا داوره داولیکه چې ستاده یې کومه داوره په غی دلیل پېښ کړه دا چې ډایریک نه چې آیا ته پیغمبر ته علم غیب ثابتې مال دلیل وایا نه یې ماته ډون بیخ پیغمبر ته ته چې پیغمبر په غیب ووئی دا یې مغایب دلکم دیم کې ورکلې شوې دي آیا په ورکلی شی ورکلې شوې دي آیا روتو د قران د نزول سره ورکلې شو قران د نزول له پس ورکلې شو کله په وخت د مرګ کې ورکلې شوګا کبر شو ورکلې شو تخپل داوراته ولیکا او په داوته د دلیل پیش کا دا چې بچا سره د منازري اصول دا په یی ګړم بي تنقيه داوته یی خلک ډیر کمته لو چې بس سور جوړ کیو بس کی نا د منازري خپل اصول او په دا قاعده په مسلو کې مناظره دا بیا ازिमी چې خلکو باندې هغه اشتبان ناراضي او خو مناظري کې به دا مناظرینوم هه چې کوم کسان مناظره کوي چې نياته پکې دایي چې رګه دیږي په خبره خو ما سره دا د لایلی زه په دې سره بحث کومه د سره په مضبوط د لایلی کې ماته مه ته غرالو نه ډونه ودا مني په نن دور ور کې داسې نشته ښه نن دا او د عینات دا دی نن ټول دلیلداري بس د مونږه باجداسي کړینو نو دغه علم غیب د مسالې بیان دا ډیر تفصیلی دي کوشش دا کوم چې مختصر انداز سره بیان کړی شي وقران کریم کې باجداسي آیتونه دي چې په یوه کې علم غیب الله ځان لا ثابته چې په غیب زپوېګم وقران کریم کې باجداسي آیتونه دي چې په یوه کې الله تبارک و تعالی د دې خبره وځاحت صراحت کوي چې په غیب باندې یوازې زپوېګم یوازدا خبره دویم دا خبر دو په قران کریم کې دا څه آیتونه چې په یوه کې تبارک و تعالی کله دا انبییاء علیه السلام نه غیب نه پیګی چې انبییاء علیه السلام په غیب نه کویږي کله یو یو پیغمبر ذکر کیږي کله اجتماعي ذکر کیږي ټول پیغمبران په غیب نه کویږي کله قران دا ذکر کوي چې پیریان په غیب نه پويږي نو کله قران اغه معبود من غیر الله اغه مطلق دغه شان دی عام سره او کله ذکر کوي چې ملائکه علیه السلام نه پويږي ناول مونگ دا ذکر که ووو چه یوازی اللہ دی دا صفت الله ځان تصابیتی صورت بقرا آیت نمبر تین تیسو صورت البقرا آیت نمبر تین تیسو صورت البقرا دری نمبر آیت خالا یا آدم ام بیهم مو قالوا وي <وی> الله پاک اے ادم علیہ السلام خبر ورک دیلا و نو منو د دې سيزونو سره چار کله خبر ورکو ملائکې مسالم تام و نو منو د دې سيزونو سره نو الله الم اقول لكم اي نو لي ما تاسلا اني اعلم غيب السماوات الله ځانته علم غيب اینی اعلمو چیکنن خاز زپو ایگما فپو تو چیزنو داشمانو دزمکو غیب دان یوازی زیما سورت اینعام آیت نمبر تینو گو رے سورت اینعام نمبر آیت ام امفارا د آیات مون پکې مو ون روان راړو چې غیب دان یا وا دی الہی غیب الله دان لا ثابت او دې تم پکې سوچ پکار چې قران د مضمون څنګه په جیبان داسره روانې و او هو الله په سماوات او په ارض الله دی هغه تسرب کوونکی اسمانو کې او زمکو کې یالم سرکم وجهرکم يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ دا انسان د دریو حالتونه حالینه یو یا یو انسان خبره په جبو باندې کوي یو یې په لږه راستي یو کار په اعضاء او سره کېندامونو سره کوي الله غږ دی وړ حالت یې یاد کې ذکر کو استاپه لري دریو وړ حالتو خبردار دی ما یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ الله پويږي په پټو خبرو استاسو و جاه کوم پخکار ستاسو اع ما تقسیبون او الله پوږ پاغس چې تاسو کویا چې تاسو کوي الله په خبردار صورتتې انعام عام آیت نمبرون ساټګورې چې غبدان یوااض الله دی ده مفاتحول غیبه لا اللهند او خاص دا الله سره. کوم خلک وېره الله نه الیاوه پیر فقیرم په غیب پوېږي وېتان ته پوز کوم دا عین د وسمانه را وا اندهو مفاتيح الغیب دا ایتونه ځان سره یاد ساتل وا اندهو الغیب لا یعلمها الا هو سړی ته ایتونه یادې ډیر خوانګي زه هم په دل چې لورې میاں ارحان کې مونږه میاں ارحان مرکز کې تامل <سؤال> ګریدهالو موږ د مشران ته پوسکو د مسلې بار کیده با دي خلوبې پیغمبر پغه و پوئې کیو که نه پوئې نو ځوانانو کسانو سکول کالجو والا موږ هغه ټیم سټډي رسېدل یو زم ماغه مشر پې ته پوسټ نه کوجهر موږ سره موریدا کتاب لري په دې مسله پوئې اوس مشران غيبانان ای په سره پاسې تکلیف وی وتا بل زمو تبلیغي مشران اغي د تبلیغ پران کې د مسایلو چیرې چارشتہ دي نه مراکزو کې دا مسائل بیانېدل لدی چیرې چار ا ایوه حکمت عملی سره مساله بیانایي نو جوانانو قرآن راواله ترجمه واله بیبی و تا هغه یتون راوالو چې پکې الله وي پغه بز په ويګو سورته بقره ایت نمبر 33 سورته انعام ایت نمبر 59 سورته یونس ایت نمبر 61 سورته هود ایت نمبر 5 می یو راواله ترجمه سره ترجمه له پر راو غوستو بیا می 39 صورت عنام آیت نمبر پچاس و صورت نمل آیت نمبر پین ساٹھا پلان که نمبر آیت پلان که دیکی دالی کری جو پیغمبر بغیر بغیر کوي یو بغیر ایسا مسئلہ پوشید دیر زیادت شو ایسا نمبر زنسر اولی کلی دا زنسر یاد سات اللی خواهد دا آغا وقتی بیا انسان تر دی قدر رایشی کلی دی گیر شی بیا دارنگی صورت عنام آیت نمبر ان ساٹھا وعنده م داعالمها الاهو وجه کلموی پیغمبر علیہ السلام خو ډیر لوی مقام دی هغه الله ډیر علوم ورکړي وو او باز علم غیب الله ورکړي وو باز علم غیب دا باز غیب او خبرو الله تبارک وتعالى پیغمبر ته ورکړي وو دا باز تیر شېمو دا باز راتونکو او پیغمبر غیب دان نه وو هغه در جمع ماکان ما ییكون پته نشته په تمام ارض پیغمبر نه دي. نو په دې وی دا وګوردار پیغمبر تنقیس کړي دار پیغمبر بدبی کړیو او عنده مفاتیح الغیب خاص د الله سره چابیانې د غیبودی لا یعلمها او نپویږي پدې غیب باندې الاهو زموږ قران کې خو الاهو یوازي الله به پویږي ها بل و سره نې ته په دې جمله کې حسرې حسر او الاهو یوازي الله به پویږي ته جره تکم خلک ثابتی دي په قران کې الا النبیا الا الولی نبیه تایم تپته نشتا وایندهو مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو او ثوبه دي له يهودیتو تحریکونم کار کې ردان یو جدا قران جوړ کړی چې ته په هغه کې دا شان ته الا النبی للولی هرې ته نوم ورکړل الفرقان جوړ کړی دا لګي اړې پګټه ساته باندې کار کوي و ایندحو مفاتیح الغیب لا یعلمها الا او که د قران عظمت او د قران درسونه عام نکړی شي نو هو سکتا ہے نوی نسل ته چې د هغه قران چې نوی جوړ کړی الفرقان په نوم باندې پلاس ورګري شي ریځه هوګی نه قران دی او ټول به گمراه شي بیا ف غیر خلګیاري مهنت کړی نن مسلمان اود دی و ایندحو مفاتیح الغیب ن دمونږ سرماونه غ ایمانی له شو ایمانې جبو دی ده غیر سونه فم کم کمم انداز سرکار کار کوي په حکمت سرکار کار کوي پهمونکې رادن نه شو او خپل ټولطرري کې کاری مونکې رادن نه کو وده مفاې غیې لا ی الله هو وایمو الله پوږ پاغ ویل بڑے ټيپو چې اوچا ګیرو هغه دې دریااب کی دي او ما تکتو می ورقتن او نرا غرږيږي او پانا مگر الله له پتیا نیو دانا پتیرو دوشا نو لندن او مگر په یلم د الله کی دختارا الله پارس دی پویا لا علم کامل سورۃ یونس آیت نمبر 168 ګوره چې غیبدان یوازې الله سورۃ یونس آیت نمبر 61 کدا چیدس دښوا چې د غیب او پته خو یوازې الله لرا وما تګونو پېشانی وما تطلو منو من قران ولا تملنا من عمل الا كنا لکم شهودا الله وکول کی وډکی کار کوي کا مون په حاضر ناز یو مالې پته دا چې کله تاسو شورو کويو اوما یوز ر کا من مزقالې ضرارت پلارړ د وال لا فيسمه لازغه من ظل کووه لااکبر الله ب کتابی مبیین دا ال لانا یو ضرسو نشي پټې نو وړو او نه لې نسمان او نظمکه چې مګر دا الله په لمکیښ کاره الله لادار سپته ده دا, دا سپت لا نه علاوه بل چاتهور کوه کدا کدر مضبوط شوو... د غیب اپتخوی آواز اللہ تادا ملائک علی مسلم پا غیب اپوئی گی انبیاء علی مسلم پا غیب اپوئی گی پیریان پا غیب اپوئی گی ملی پا غیب اپوئی گی کدا کدر برابر شوو نبیابا آقا کوڑ منتر والا پس نگر دیکھا یا چارا باین تعویزو نو کری دی چارا باین کوڑ منتری کلی نبیابا تعالی آقا دار عباسی نبیابا تعالی ق په غیب او په پیغام او ددارا اړه د قران آیاتونو کې چې د الله نه علاوہ بل څوک په غیب نه پويږي آیت نمبر 32 سورۃ البقره آیت نمبر 32 وعلم آدم الاسماء كلها آدم علیہ السلام تا اللہ دن منو اخوذنو کا ملائک علیہ السلام تے بیاوی بی اسماعی آنبیونی بی ان کنتم سوادقین ملائک علیہ السلام وئی سبحانکا لا علم لنا الا معلمتنا اوی ملائک علیہ السلام فاکیتا اللہ را اللہ منتعلیم نشتا لا علم لنا نو ملائک علیہ السلام غیب دان ندی سور مائدہ نمبر ایک سور مائدہ آیت نمبر ایک سو اٹارہ دا اللہ نا ایلاوہ بلسو پغیبن پوئی سور مائدہ آیت نمبر ایک سو مائدہ دا عیسیٰ السلام بیان کئیو آیت نمبر 116ویں سو ویث قال الله یا یس ابن مریم چکہلا ابوائی اللہ دا قالہ استقرا ماضی دا ودلت ایمانا دا مضاری بچیږي ښا زکه دا سر اصول لی اما دا ماضی به معنی مضاری چند جا بای زینو کې بعضی مقاماتو کې ماضی په معنی دا مضاری سر رازی دي کې علماء ذکر کوي دا قالہ و یذکر صیغه د ماضی ذکر کا دلی تحقق الوقوع چې څنګه د زمانه ماضی په حقیقت کې واقعیا شوی دا نو دا دغه خبره په حقیقت کې کی واقع کیږي و قال الله قال فما ندی یقول سر دلته ها ہونا صیغه تل ماضی التحقق الوقوع اذ قال الله کلا ابوی الله یا ایصا ابن مریم آیا تا خلقت ویلی کی زما مورخ بیان 1930ع اللہنا عیسی علیہ السلام د الله په دربار کې ډیر پدبسره جواب ورکړي سبحانك ما یکون لی انقولا ما لز لی به حق ان كنت قلت فقد علمتا علم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب یی کینن غاسته پوهه پپوډو شیزونو باندې یا الله تپارس پویا اور پسی ما قلتو لهم الا ما هو تن دی ویلی ما هو تا هغه وینا کړی چې کمره لته اډر کړی ای عبارت د او کې او کې گواو ما زپه حاضرم تر سو او بیا بیادی تاواغ است منو یا اللہ مالی پتنشتا نو عیسیٰ السلام غیب دان ندی سور مائدہ آیت نمبر ایک سو تمام انبیاء علیہ السلام یوم اجمع اللہ الرسل فیقولو ما زعجبتو ام دعویٰ دا پکیدہ خبرم نوٹ کول پکار دی چی یو وعدی دب پیغمبر علیہ السلام غیب دان تاسو گانے کہ تمام انبیاء علیہ یوم یجمع الله الرسل فیقولوا ما ذا وجبتم ذکیمت رضا تمام انبیاء المسلم دا الله په دربار کې ولاړ دي الله تمام انبیاء المسلمنا تفوس کئ ما ذا وجبتم تاسو جواب درکړی شوی و باندې کانو وی چې دا وخت په بدی به ډیر حیبت دی دا ډیر د غیر د وجې او شي الله موږ ته پته نشته و نه پته و ته ور دونم پای اتنو کې پیری کئ چې دا خدای الله دربار دی او ډیر hebat پیرا شي ورنا انبیاء علیهم السلام ته په پدوا خو د ډیر د هیبت د جنګ لا علم نه موږ ته پته نشته نن هم دا سي خلک شته او کتابونه پېښ کړې چې ګوره کتاب کې راغلي دي والا ونملت سودا پچتا یو تورمیږي په تور غټه په تور شپک روانو د کوئ غر کې اوميږي روان دي تور میږي او په تور شپک او په تور غټه روان دی. نو پلان کی پرسبلی کلی لري او یماته پتہ لغي او که ماته پتہ نه لغي زما سګی دی ویریشی او ګوره دا کرامت دی کرا الله په غیب زپوی غما دا دی خلکو کې دا شرکیات او دا ګندو نه پراتو پر ثوابه رغاړي او تنو حق ثبای انولا وېځت لمه د نوخار طرف ته نو ما سره سټ سټ باندې وکاست راوخاتو نو هغه څو پټکیه والے او د خوین اسخاب بنت لوغو ګونو کیخري وو وو ده یو ترته چپړی خا او یو لاسم کولګرا کولګ او دا شین پټکیه والے سب مړی مړی غاړو تا چولې وسو بدبوتی نتلا بیمه ورته وی چیرته ما تو چی ما چې پیسې وړلې دي قسم چدی او هغه ټیټه دې وس دې ټکتی واسي ا بیمه ورته دي بیمه بیمه ته و چی هم یا وڑا دی سیکلوی گوٹی موچو بایی سنگا میرخی بیار دا وڑا ماد براگو اللہ حب برکبیر وی زبی پوشو ما چه داس رلی چه تروانی دربار تخا بیا ما دربار تروانی وی ماری تفوزو کو چه ملگریہ چا بنده وی ماری توی چه دا اللہ وی پیغمبر سنوی محمد الرسول اللہ کوم کتاب منه قران د مې چرته د ماتوي دا سوپری دا به ظاهر کې پوه شو ما چې ګوره د دربار ته روان نو لیدانو چې د کاکاسر دربار زموږه دی دیو خو کې دی بیاوداسه دی نو دی په بیاوداسه کې د کاکاسر بنوم نشي راځي الله نو موږ الی خیر دی پیغمبر نو موږ خیر دی وایي څنګه د ګاډی نه را کوشو وینای څنګه د قیامت پادر الله ته پوس کټای مخیو څټمو شیک پلاسو درکړو تا پیسمټس پکې نه کیه ودا سين ناران مرګری پکاري دا سين ناران ملګری پکای داغه دغه که کنه باځ یو کی بیا یې لنی پکاره شور شو جوړیږي او جنگ جوړیږي خبر اروانیږي هله که پزمک او په دنیا او پارسه کی خبر اروانیږي دا الله جګړه جوړی کی جوړ دی چړیا دا هو ته ونه نه دا بدر مونږه درس کوو یو غپو مولا خلکو ته دی چې کومه کې درس کړي دا جګړه جوړیږي دا کی ګدا کیږي ما درس کیده خدا پیغمبر علیہ السلام راغي جنگي بدر او شو جنگي احد چوه بنينو جو دا جنگونو خوار وخت را دي مسئله باندې ته حق بیانې اوسړي حق نه مني او تاسره زدو عیناد کې جنگ بنه را دي دا خو لازمی خبره ده و چې کوجو ما په ما دې جنګه ترچا باندې الله پیغمبر دی دی رسول دي محمد رسول الله کوم کتاب منه قران ته ما دې بیاوي چې هو وې هم کو دي نه ميو <الخب> و و محب محب محب و او خپل ځکونو هغه مه پوسګی مچې لارنه تک پوسګی خېر سوچا یو غړ مشرګو بلې 3 پلاس درکړې وو او غرد الله نیمه بيودا ساغستو ته پیغمبر نیمه بيودا ساغستو او دا کاکاس نیمه بيودا ساغستو ته ما خپل ځکونو پوسګو اخلو چې سونه مې وسو پدې کې خلک راځي ماشو پولیس هم راځي ماشو مې ځا څوږیر شو ښا لکه پولیس سې دللې په ما دېږي کټ کړي راتاو چې وخه مې کې سزا راکوي فلک کې د سپینځو تک پوسګو دونه پر خپل ناکارا کیدک یکلک خا په ناکارا کیدک یکلک دا ټول پولیسو مخکمه تی تر شا بندې وی دا الله پیغمبر دې صوب محمد و رسول الله کتاب کوم منی قران چرته دې بیو چې ہوں۔ د ماغه پولیس ته دا وګړه دا الله نن بیو دا صاحلی پیغمبر نن بیو دا صاحلی دې در دربار تراونه روانون بیو دا, دا سنادی پولیس مره ترکیه با سلوخا ویخي خوشکا دا رنگی دی و درانګي دې ته پته لګي بیا اړيري زرانای په تورنه کې چې قرآن ته ناس کینی یو ډیره خو الحمدلله کې نه ناسې خو باید زراناو کې مزداسره وتیو بازي پکې چې غره درد خلاف کوي غوړي کوي هغه ما وجه معلومه کې الحمدلله دې معاشره چې مونږ د بهایې خلاف یو مهم چلو چې مونږه اخویند میندې او دا بار بار من قسم کو چې ایسا وډیر والو اخو شاوالو اخویند میندو قرآن مومه ته دی پو قران لازم موږ دجستاسو د خیر خواهی خبره کو مونږ تا خپل خوين دي ګنو د خیالو پټا د عزت سادر در پروتي تاسو د عزت په ورکه کې بند په کورنو نه کې انا سرا په د ترن کې ناس تپاستا دا موږ نه برداشت کیږي دا خو تاسو د خیر خبره ده خو باځي دا څيو کینچ مکینچ والا دا ری داسې ډیر دی تاسو خو هي نه بیا را په تارونه کې کله پولیس او ډاین په غرض هغه خپل ډیوټي نه کوي ادم ضد خلاف تحریک چلے نو خلک پر پرخه غندنه کوي چې دي جنې کوم چې چلسته کا دا ضد خلاف نو روزان په معاشره کې او شرمېو باندې په خلکو کې لګيایي ضد خلاف یا پروپاګاندا کوي نو خلکو ته پدلو غلاوم دکره کا کګه مو اعلان کړي وایذاتک مذمتی من ناقصن وایذاتک مذمتی من ناقصن فَهِيَ لِي بِأَنِّي كَأَمِلُو و ای شهادت لی بانی کاملو چې کله یو ناقص سړی یو بیحیا سړی چې د غشپو ورځو په دون برکاتو کې تیریږي هغه مازی منتمادی میا و ای ذاته ک مذمتی من یو زن نه غیر روزگار پر دون اغینو سره نست پاسته په درتونو هسپتالونو کې ار قران د درس خلاب کیام و ای ذاته ک مذمتی یو ناقص انسان غلط عقیده والا بے حیا ټولمر ظلم اور شرطاو غانی ټولمر پر دی حق کوللی وای ذا تک مذمتی من ناقصن و یش شهادت لی ب انی کاملو دا د ماره لپاره غټ ټیپیکټ دی چې په ها کرا و نیمکا دا ری ماضی ګندره دا یی کردار ګندري دا یی کریکټر ګندري نو قران کریم دا عقیده وضاحت کړي چې غیبدان یوازې الله دی ته دا قید مونږ زمون زنان نه اوس دکا نو ګوره دی زنانې چې قران ته ناس ته نو هغه چې ماشومان دي ټول یانو کې سکول کار مارکې نو غینسي منشي لیکي ماشومان رواني وجاړي نو په کور کې دنا کا अजून پرېولې نو زنانہ کاغذ جوړت نو غریب چې آی ته وګوري او ਵਿਚاروانی سکړي یا چې دا کاغذ عوامو وې ګورته ور وایي ځي دا ویچاروانی سکړي بیا دا غریب د وړې دوړې نه خوري چې دوړې نه خوري بدان کې نو بیا دا ځل ځړکی نو بیا دا خو شا کې بای سو بلاګان ملاوی کی ځای کوړې من تاریخ هغه ته معلومی دا از دک بیا لړشي او تی ته اوسره علی چی غر کشو نو خاډه کلوږي ساره شي وبز غر کیږي دی او ته یی خاص دا معلومی شي پزانس هل کې مل کېرا ولی او دا کوړې من تاریخ ته معلومیږي با دي خلکو چې دا قید نه نو په نو کې غل معلومیږي پیغمبر ته الله په کوئی طالب تمام انبیاء له مسالم الله را جمع کړی دی اغه وی لا علم نه مونته پتہ نشته نو یو ښاچټا یو بیل مازه یو بی حیا هغه ته په نو کې غل معلومی ته د قران له ریوال ته مونږه ناشته وکا زموږه اكيد به نه خرابېږي بیا په نو کې غل معلومې نه جوميان دتلو احادیث کې من راغلي حدیث پاک کې را دي نبی رسول الله فرمایي من اتا عراپن چا چراتلو کې یو پالګرتا او دا غنه تپون کوه اتي ورګه خلک ورګه لکچ کومه کنا یا کمکز پنوکي غلم معلوم دي او د رالو تپوست دی نو او دا په 40 ورځې من قبل اګه بلکل و دا بالکل رشتياري دا خبره پنوکي غلم معلوميږي او غړې کې غلم معلومي او دارنګي پشيشا کې غلم معلومي او دا کوډ منتري مولوی چا په نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دفا قرآن باندی دا قرآن نا انکارو کودا سڑی کافر شخاب دا قیامت رز دا اللہ تمام انبیاء علیہ مسلم را جمکدی یوما یجماع اللہ الرسول وزارش دا قرآن دا در سنونا پدا سر درس شیر چاہتی یوشان پیدا د قائد و اسلاح پا کیوشی یوما یجماع اللہ الرسول او قرآن را غل اندی دا پار دی که خلق دا قائد و کتله قران پدرح کې لګيای دا جاری مجرور متالقه دا متال په زر په مستقر پور او دا په زر په لغوه پور او تګديد عبارت به دارنګ شي او دا خبره pasal کې دا سی وا دغه بیا دات حلال شیزی او دا بیا پلان کې قضيه دا ود خلکو اصلاح او غاړمه خلک د تبا کا یوما اجماع الله ورسلا پيقولوا ما ذا اجبتم تاسو له سجب جواب درکې تمام ټول انبياله مسالم اعلان لا علم لنا مو ته علم نشتا پیغمبران نعوذ بالله الله په دربار کې دروغ ويو چې له ورتشتو غیر علم نشتا انک انت الله ملغ يو يك نل خاصته په پوتو شي ژوندون باندې سورته اعراف ایت نمبر 128 يو صورت اعراف آیت نمبر ایک سو اٹسی قُل ایلانکا السلام ای دا مضمون بیر زیاد احمده دا علم غیب مسلا قُل ایلانکا اے ای نبی السلام لا املکو لنفسی زی اختیار نظر مخفل زان دفارا نداں نبی او ندادار اور لیکن کی گیا جو والی اللہ ولو كنت اعلم الغیب کوئی چرتا ز پغیب کوئی دما ماں بزان تڈیر خیر راجم کرے او ما تبا نور سی دلی مصیبت نا پیغمبر وہی ز پغیب نو کوئی غم نمبر 50 ہو رہے الانعام انزستم نمبر ایت کہ غیب دان یوازد اللہ دال لعنی لوا بسو پا غیب نپوئی گی سورت انعام آیت نمبر پچاس قُل لا اقول لکم ہنڈی خزائن اللہ ولا آلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک بازی خلق دا قرآن پیتونگی غٹ تحریف دیئے پنجاب کے منطالبانو واکی او مدرستوہ دا بریلیانو نو داریر استادان چکر تروتی مازی غلط تیم کی دنګل ګریم ډوتی وو نو خپل غل کو زمو ولدا آیات نو غید آیات ترجمه کول وي, وي. وي سلام لا اقول زتوس تنیم جنو سره الله خزانی وی اگر شي رسره شتا ولا علم الغیب تاسو له زنم جه ز پغه و پویږه مگر تیکو یم داسې معنی وکي چې مې پاتیش نه غول د مختیوایا ولا اقول زنایم تاسو دې د پرشتي مګاج دې پرشتین داغه دې پوري خلک بدوکه کې ساتل کا کل اعلان سلام خلک ته وایا کل ورته یو خبر ته وڅیچکو چې کمزې اداره د شرک راغلي کنا انت الله تبارک وتعالى سیګه د کل روړي کل ته ويجلا کل پاسل کې او قولو دا ای لا لا ته کې ته دې کل امر سماله کل خلک ته وایا پدې مسله کې خاموش نشي دا مسله ګران ده دا مسله همره کل اوایا ای نبی دې سلام هر زه کیوایا چې نوم تاسو ته چې ما سرا ده لا خزاني دي او نه په غیب پويګما ولا عالم الغیب او زه نه پويګم په غیب باندې پیغمبر علیه السلام اعلان کایو زه په غیب نه پويګما سوره توبه آیت نمبر 101 وګوره سوره توبه ایت نمبر 101 و ممنن ھولکم اس ایتنا لچہ تا خرڑے و ممنن ھولکم من الاعراب وران موشم ځکه له قدم اخلي کنه رومروزکه درځم خوري او موت لارول اواز کئ پاپلو پلوالا پل د بختور سببلو والا ار گاڑی باندې ورو ورو ګری پکلا را کلا ته بدرې مثلا بیا مې ځم بختله ګردی بیا ته سوره جنګه مزمت بیا ایتونه او د جموای پلان کې ولې دې سره دا ګوتې د چي بیا ته په څو د شعاره کې فورن د دې کېنو صورت شعاره برابر ودی دا قرآن یو خپل کمال دی ولګه تجربه په کول پکاره دی ښمو دا یو راو ښمو په انکی صورت راو هیڅ څنګه دا څه کوي او که صورت باټومیټیکلی راوړي بیا سورې توبه آیت نمبر 101 یو لس ماره و ممنه اولت من الاراب منافقون اے نبی نه چی چا پیر باندو کې د منافقان او پدی مدینہ کې پدی خار کې اک لګډه منافقت کې اے نبی رسول الله تعالی پته نشته صفایا دي اے نبی رسول الله تا نه چیر چا پیروږي منافقان اے پیغمبر تعالی پته نشتا نه نه لامه مونږ ته پته دا دارنګي پدی ونوان قرآن کې ګن آیتونه دي چې الله یوازې غیب دان دي سوره یونس آيت نمبر 23 وګورئ ورپسی صورت آیت نمبر اونت دا آیت نمبر اٹائیس نشورو کوم دا قیامت رضبی دا قیامت رضبی دا آیات په تفصیل ځان پوئے دا قیامت رضبی الله فرمیتی برا ټول خلق راجم اکم سچکم و خلق کو شیر کردی دا مشرکان برا جم د کوم خلکو چې د پیر په په نوم باندې ده مېارې مې په نومونو باندې نظرونه ور کړې دي اې ته رامد څچريوالي دي د ټولمو راپورته کوي واه اوما ناشوروم جمعيا وکمرش یمو را پورته خدا ټول مونږ وایو آ که تاسو شیر کې کړي مکانکم پخپز یو درېږي تاسو مست تاسو شېکا نام د تاسو خلک د الله سره شریک ګرځولو عیسی ابن مریم مو شریک ګرځولو وزره ل سلام مشرق ګځړوو مریم بی مشاره ګزړ وه اولی کرا مشر ګزوری وه عام دی په ځل لا بیا هم ددي میسې بالا منجو را ولو و کاله شورااک هم ته وو یا ما کوم ای یاناتاببدون تاو دمون بعد خوونه کولو دو په دنیا کې عبادت کړ وو ارا م متهویللی وو نه زنیازم دای په نوم ورک وو دای په نو ورکه. و اغي ولوي ما کنتم ا يانا تعبدون هاي دربار کې اولیا نه کنه پته نشتا زګه وت وی فكفا بالله شهيدا بيننا وبينكم کافي الله دغه زموږ استاد سومیاس کې ان كن ان مخفف من المسقل تمام ان سرا یقینا اوموږه د عبادت تاسو خبره مونته دای بوتان ویو ان کننا ان عبادت تم لا غافلين یقینا اوموږه تاسو عبادت نه د نه خبرونه مونته پته نو دا رنګه سوره فاتره ایت نمبر 14 وګوره سوره نمبر آیات بیا ورلسم نفرقوم چی غيبدان يواعدي الله مکه الله خپل سپاد ذکر گئی يوليد الليل في النهار جه فیلسهخره شمول قمر کل يجرې لجل مسمغاې کوملله او ر کوم د سپتونو والله الله د رستاسو له ملکو اللهلهبات شده او کسان چې تاسوونه چې ووهې سواده الله نه ار نه لري د پوتو دا دو ک رکه جوري انته د مر شرا مدد شلوی ازوانا دبودات شاہی میرانا مانیولی لمن سارا کتوالا چگوه مدد کن مدد کن یا معین الدین چوشتی کتوالا چگوه کتوالا چگوه مدد کن مدد کن معین الدین اجمیری زمین واسما تیری لا يسمو دعاكم من نوری خبره الله اللہو این نوری سمیعو کچرت مستجاب لکم انشی قبول علی قول است تاسو د خبره او فرض قیامت به انکار کئ به شیر کې کوم تاسو د شرک نه